Vasaloppet har hamnat i kris 1932 och 34 har man tvingats ställa in Antalet löpare minskar, många elitlöpare hoppar av Skidförbundet tycks ha tappat intresset Radiochefen Gustav Reutersvärd antyder att Vasaloppet inte längre är värt att sända i radio Den 3 mars körs i alla fall det tolfte Vasaloppet Bara 42 löpare kommer till start Men radion är faktiskt där Fast för en gångs skull utan Sven Gäring. Så en lokal kraft, Kamriär Westin, får skildra den dramatiska målgången. Nu, nu har en lilla sprungit fram och, och lägger en kram. Som, nu kommer en skidlöpare in med, med starka tag. Jag kan inte se vem det är. Ett ögonblick. Det är två som slås. Det är nummer nio som ligger först. Det är nio häggblad och nummer... Och nummer ett, Blomstedt, de ligger jämsides, de ligger, det är spänningen rolig i det, Blomstedt gillar före. Den lilla kullaren han inte fatt, utan hon sprang efter en in i mål med kranten. Ettan blev först, han slog såldes, Ettan Blomstedt blev först, han slog såldes Häggblad på själva mållinjen. Jag ska om ett ögonblick... Jag ska om ett ögonblick, Den ljublet har försöker sig försöka tiden. Ettan tid, såddes Blomstedts tid var 10855. 0, Nian, det vill säga Häggblad, fick samma tid noterad. Jag ska försöka om vi möjligtvis kan få upp seglaren och säga, få honom att säga några ord. Hallå. Ja, jag hör från måldomarna här att eh, de har dömt dödslopp emellan ettan och nian. Solsboda båda äh, har, har, hade tiden 1, ha ha 55. Men från den plats där jag var så såg det ut som om ettan skulle vara något före ha Domarna ha ha ha ha det. ha ha ha ha ha ha har försvunnit ifrån, ifrån målet så jag har inte, inte lyckats uh, få tag i någon utan vi får lov att avsluta uh, den här utsändningen från 12 Vasaloppet genom att ännu en gång meddela att ettan Blomstert och nio Häggblad vann båda två eller, vann så småningom utses ändå Arthur Häggblad till ensam sägrare, för reglerna tillåter inte dött lopp. Och vad en kamrer Vestin säger, den verkliga sluttiden är 6.08.55. I Lahtis vinner för första gången en svensk skidlöpare fem milen, Axel Wikström. Den amerikanske fridrottaren Jesse Owens sätter i maj fyra världsrekord på två timmar i en tävling i Michigan. Bland annat hoppar han åtta och tretton i längd. I september vinner Sverige en femlandskamp i fridrott i Berlin före Tyskland, Japan, Italien och Ungern och IFK Göteborg blir svenska mästare i fotboll.